Colanul de Catifea, de Alessandro Dumas, traducere de Mihaela Protopopescu, editura Niculescu, 1993. Capitolul 1. Acțiunea se petrece în perioada în care, printre fermecătoarele orașe de Perin, Mannheimul constituia a doua capitală a Marelui Ducat de Baden. La Dana la care începe această povestire cu vreo 56 de ani înainte de a se fi răsculat împotriva marelui duce, el reprezenta orașul german prin excelență. Liniștit și civilizat, oarecum trist sau mai curând visător. Ne aflăm în anul de grație sau de disgrație, 1793, într-o duminică la 10 mai când totul înflorește, lăcrămioarele pe malurile râului, margaretele în câmpie, măceșul în parcuri, trandafirul în grădin și dragostea în inimii. Una dintre inimile care bat cel mai tare în orașul Mannheim aparține unui tânăr, aflat într-o cămăruță de la etajul întâi al unei case, ale cărei ferestre privesc pieziș spre portalul Bisericii Catolice. Atât camera cât și tânărul merită o descriere amănunțită. Interiorul odăi vă dea un spirit capricios și pitoresc, având în același timp aspectul unui atelier, al unui magazin de instrumente muzicale și al unui cabinet de lucru. Puteai vedea aici o paletă, pensule și un chevalet, iar pe chevalet o schiță abia începută. Apoi o chitară, o violă și un pian, iar pe pian un album de sonate deschis. Într-un colț, o masă pe care se afla o pană de gâscă și hârtie. Iar pe această hârtie erau așternute în grabă câteva rânduri dintr-un început de baladă. Pe pereți erau arcuri, săgeți, arbalete din secolul al XV-lea, gravuri din secolul al XVI-lea, instrumente muzicale din secolul al XVII-lea, casete din toate timpurile, vase de toate formele, căni de toate felurile și în sfârșit și raguri de mărgele. Evanta e din pene, șopârle împăiate, floriuscate, într-un cuvânt, o întreagă lume. Dar o lume pe care nu ai fi putut să o iei cu 25 taleri. Cel care locuia în această cameră era pictor, muzician sau poet, n-am putea spune exact, dar cu siguranță că era fumător deoarece în mijlocul tuturor acestor colecții, cea mai veche și pusă la loc de cinste deasupra unei canapele vechi, unde strălucea în soare, se afla o colecție de pipe. Dar orice ar fi fost el, poet, muzician, pictor sau fumător, în momentul acela nu fuma, nu picta, nu scria și nici nu compunea. El doar privea. Privea nemișcat în picioare lipit de zid, ținându-și răsuflarea, privind pe fereastra deschisă după ce își făcuse din perdea un paravan, pentru a vedea fără a fi văzut. Privea așa cum privește atunci când ochii nu sunt altceva decât oceanul inimii și oarece privea. Un loc absolut pustiu pentru moment, portalul bisericii ezuiților. Pustiu deoarece biserica era plină. Să vedem acum cine era tânărul care locuia în această cameră. Tânărul care privea pe după perdea și a cărui inimă bătea atât de tare în aceste clipe. Să tot fi avut vreo 18 ani. Era mic de statură cu un aer timid. Părul negru îi cădea în șuvițe lungi pe frunte, acoperindu-i ochii, atunci când nu le îndepărta cu mâna. Iar privirea îi strălucea fixă și sălbatică, asemenea privirii unui om, ale cărui facultăți mintale nu-și păstrează întotdeauna echilibrul. Tânărul nostru nu era nici poet, nici pictor, nici muzician, ci o combinație din toate acestea, pictura, muzica și poezia la un loc. Un tot bizar și fantastic, bun și rău, îndrăzneț și timid, harnic și leneș. În sfârșit, acest tânăr era Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann. Se născuse într-o noapte viforoasă de iarnă în anul 1776. Pe un vânt tăios și o de deasă ce acoperea pământul, când toți cei ce nu erau bogați suferau cumplit. Se născuse la Königsberg în vechea Prusie și era atât de slab și de plăpând de mic încât toată lumea a crezut că avea mai degrabă nevoie de o groapă decât de un leagăn. Se născuse în anul în care Schiller, scrind hoții, semna Schiller, sclavul lui Klopstock. Se născuse într-o veche familie burgheză care mai există încă și la noi în Franța, de pe vremea frondei, dar care în curând nu va mai exista nicăieri. Mama lui era o fire bolnăvicioasă, dar profund resemnată, ceea ce dădea făpturii sale suferinde, de aerul unei adorabile melancolii. Iar tatăl, un om sever, era consilier criminalist și comisar de justiție pe lângă Tribunalul Superior al provinciei. Acești părinți erau înconjurați de unchi judecători, notari primari, de mătuși încă tinere, cochete, iar acești unchi și mătuși erau toți muzicieni, artiști plini de viață. Hoffman și amintea de când era copil de șase, opt, zece ani, cum executau concerte ciudate cu ajutorul unor instrumente vechi, dispărute astăzi fără urmă, cu numele lor cu tot, timpanoane, rebece, viori cu trei corzi, țitere, lăute, viole de dragoste, viole da gamba. E drept că nimeni altcineva nu le mai văzuse pe aceste rude cu talente muzicale și că unghii și mătușile se retrăseseră unii după alții ca niște spectre, fiecare, pe rând una câte una, lumânările ce ardeau pe pupitre. Dintre toți aceștia, mai avea un unghi și o mătușă, iar această mătușă reprezenta una dintre cele mai minunate amintiri ale lui Hoffmann. În casa în care Hoffman își petrecuse copilăria, trăia o soră a mamei sale, o femeie tânără cu privir suave și pătrunzătoare. O ființă blândă, fină, plină de înțelegere, care, în copilul considerat de toți drept nebun, maniac, turbat, Vedea o inteligență superioară și îl apăra, prevestind că va deveni un geniu și va avea un viitor plin de strălucire. La această prevestire, mama lui Hoffman lăcrima adesea știind că tovarășul nedespărțit al geniului și al gloriei era nenorocirea. Această mătușă se numea Sofia și ea avea talente muzicale ca întreaga familie și cânta la harpă. În leagănul său, Hoffman se trezea inundat de valurile unei armonii vibrante. Când deschidea ochii, vedea silueta grațioasă a tinerei femei, a plecată asupra instrumentului său. De obicei, era îmbrăcată într-o rochie verde ca a iazurilor, cu panglici strandrafirii, și o acompania un bătrân cu perucă albă și picioarele strâmbe, cântând la un bas mai mare decât el, urcând și coborând ca o șopârlă pe un dovleac lunguieț. Din torentele de armonie ce se revărsau ca o cascadă de mărgăritare din degetele frumoasei Euter, pe sorbise Hoffman elixirul fermecat care făcuse și din el un muzician. După cum am mai spus, mătușa Sofia era una dintre amintirile lui cele mai frumoase. Dar nu tot așa stăteau lucrurile cu unchiul său. Moartea tatălui și boala mamei au făcut ca el să ajungă în preajma acestui unghi. Un om pe atât de exact pe cât bietul Hoffman era de dezordonat, pe atât de realist pe cât bietul băiat era de bizar și de fantastic. Dar, în fond, cu tot spiritul său de ordine și de exactitate, acest unghi nu era un dușman al artelor și al imaginației. El îngăduia muzica, poezia și pictura, dar era de părere că un om cu scaun la cap nu trebuia să se ocupe de asemenea lucruri decât după masă pentru digestie. Pornind de la aceste principii, organizase viața lui Hoffman atâtea ore de somn, atâtea pentru studiul dreptului, atâtea ore pentru masă, atâtea ore pentru muzică, atâtea minute pentru pictură, atâtea minute pentru poezie. Hoffman ar fi dorit să inverseze acest program și anume atâtea minute pentru învățătură și atâtea ore pentru poezie, pictură și muzică dar el nu putea dispune, iar rezultatul a fost că Hoffman a început să urască dreptul și pe unchiul său și, într-o bună zi, a fugit din Königsberg cu câțiva taleri în buzunar pentru a ajunge la Heidelberg, unde a făcut doar un scurt popas, neputând suporta muzica proastă ce se cânta la teatrul din oraș. Astfel, de la Heidelberg a ajuns la Mannheim, al cărui teatru rivaliza cu scenele lirice franceze și italiene. Spunem franceze și italiene, deoarece nu trebuie să uităm că doar cu cinci ani înainte de perioada povestirii noastre avusese loc la Academia Regală de Muzică, marea luptă dintre Gluck și Piccini. Hoffman se afla deci acum la Mannheim unde locuia în apropierea teatrului trăind din pictura, muzica și poezia sa și din cei câțiva frederici de aur pe care îi trimitea din când în când buna lui mamă. În momentul în care, atribuindu-ne privilegiul diavolului șchiop, ridicăm acoperișul camerei sale, pentru a-l prezenta cititorilor noștri stând în picioare rezemat de zid, nemișcat în spatele draperiei, ținându-și răsuflarea, cu privirile atintite asupra portalului Bisericii Catolice. Capitolul 2. Un îndrăgostit și un nebun în clipa în care câteva persoane ieșind din biserica iezuiților, deși liturghia era abia la jumătate, făceau ca încordarea lui Hoffman să atingă culmea, cineva bătu la ușă. Tânărul își scutură pletele dintr-un gest de enervare, dar nu răspunse. Bătaia se repetă. O privire furioasă porni să-l fulgere pe nepoftit prin ușă. Bătaia răsună pentru a treia oară și de data aceasta tânărul rămase nemișcat, Era ferm decis să nu deschidă Dar în loc să se încăpățâneze să mai bată, vizitatorul se mulțumi să pronunțe unul din prenumele lui Hoffman Teodor zise el A, tu ești Zacaria Werner," murmură Hoffman, da eu, Ține apărat să fii singur?" Nu, stai puțin," și Hoffman deschise un tânăr înalt, palid, slab și blond, cu un aer cam agitat, intră în cameră. Părea cu trei sau patru ani mai în vârstă decât Hoffman. În momentul în care ușa se deschise, îi puse o mână pe umăr și îl sărută pe frunte ca un frate mai mare. Și era chiar un frate pentru Hoffman. Născut în aceeași casă cu el, Zacharia Werner, viitorul autor al lui Martin Luther, Atila, 24 februarie, Crucea din Baltica, crescuse sub dubla protecție a mamei sale și a mamei lui Hoffman. Cele două femei atinse amândouă de boală nervoasă care a dus la nebunie transmiseră copiilor lor această afecțiune, care atenuându-se cu timpul să transformase în imaginație fantastică la Hoffman și în înclinație spre melancolie la Zacaria. Mama acesteia din urmă credea în tocmai ca și Sfânta Fecioară că are o misiune divină. Fiul său, Zacaria, trebuie să fie un nou Crist, viitorul Silos, făgăduit de către Sfânta Scriptură. În vreme ce copilul dormea, ea îi împletea coronițe de albăstrele cu care îi atingea fruntea și îngenunchea înaintea lui cântând cu glas dulce și armonios cele mai frumoase imnuri ale lui Luther, nedășduind la fiecare verset să vadă coronița de albăstrele transformându-se în aureolă. Cei doi copii au fost crescuți împreună. Hoffman fugise de la unchiul său mai mult pentru că Zacadia se afla la Heidelberg, unde se dusese să studieze. Iar pe urmă, Zacadia, răspunzând prieteniei lui Hoffman cu o monedă egală, venise după acesta la Mannheim. Dar, după ce se văzuseră din nou împreună, tinerii prinseseră gustul călătoriilor, acest complement indispensabil în educația studentului german, și hotărâseră să viziteze Parisul. Werner pentru ciudatul spectacol pe care îl prezenta probabil capitala Franței aflată în toiul teroarei Hoffman pentru a compara muzica franceză cu cea italiană și mai cu seamă pentru a studia resursele operei franceze sub raportul punerii în scenă și al decorurilor, el având încă de atunci dorința de a deveni director de teatru. Werner, ușuratic din fire, deși oarecum religios prin educație, se gândea să profite în același timp de acea ciudată libertate a moravurilor, la care se ajunsese în 1793, și despre care unul dintre prietenii săi revenit de curând dintr-o călătorie la Paris îi făcuse un tablou atât de ispititor încât sucise pur și simplu capul bietului voluptos. Hoffman se gândea să vadă muzeele despre care se povestiseră lucruri minunate, și, credincio spasiuni sale, să compare pictura italiană cu pictura germană. Dar, în sfârșitor, care ar fi fost motivele cei determina determinau pe cei doi prieteni să facă această călătorie, dorința de a vizita Franța era de o potrivă de mare în sufletele lor. Pentru îndeplinirea acestei dorințe nu le lipsea decât un lucru, banii. Dar, printr-o coincidență ciudată, întâmplarea voise ca Zacaria și Hoffman să primească în aceeași zi de la mama sa câte cinci frederici de aur. 10 frederici de aur însemnau vreo 200 de livre, ceea ce constituia o sumă frumoasă pentru doi studenți care cu cinci taleri pe lună își plăteau locuința, încălzitul și mâncarea. Dar această sumă era insuficientă pentru realizarea faimoasei călătorii proiectate. Le venise însă o idee și, cum amândoi o avuse în aceeași clipă, au socotit-o drept o inspirație cerească. Această idee era să meargă la masa de joc și să-și riște fiecare cei cinci frederici de aur. Cu această sumă călătoria nu era posibilă, riscându-o, puteau câștiga o sumă care să le permită călătoria în jurul lumii. Zi și făcut, sezonul vacanțelor balneare se apropia și de la 1 mai sălile de joc își deschiseseră porțile. Werner și Hoffman intrară într-un cazino. Werner își încercă cel dintre norocul și pierdu în cinci reprize cele cinci monede de aur. Veni rândul lui Hoffman, el aruncă tremurând primul său frederic pe masă și câștigă. Încurajat de acest început, dublă Miza. Norocul îl favoriza în ziua aceea căci îți câștigă mereu. Și cum tânărul era dintre aceia care se încred în zeița fortuna, în loc să ezite, el continua să joace. Dublând mereu Miza. Ai fi zis că, ajutat de o putere supranaturală, fără combinații, fără vreun calcul, el își arunca aurul ca pe o carte. Și aurul său se dubla, se tripla, se încincea. Zacaria, tremurând ca un om scuturat de friguri și mai palid decât un spectru, murmura. Destul, Teodor, destul! Dar jucătorul își bătea joc de această timiditate copilărească. Aurul se rostogolea pe masă și aducea noi grămezi de aur. În sfârșit, sună ora două noapte, ora închiderii localului și jocul încetă. Cei doi tineri, fără a mai număra, își luară fiecare câte o grămăjoară de aur. Zacadia, căruia nu-i venea să creadă că toată această avere era a lui, și cel din tâi. Hoffman era gata să-l urmeze când un bătrân ofițer, care nu-l slăbise din ochi tot timpul jocului, îl opri tocmai în momentul în care pleca. Tinere zise el, punându-i mâna pe umăr. Recunosc că dacă vei continua, astfel îi face să sară banca, dar când va sări banca, nu vei fi decât o pradă mai sigură pentru diavol. Și, fără să aștepte răspunsul lui Hofmann, dispăru. Hoffman plecă și el, dar nu mai era același. Profeția bătrânului soldat fusese pentru el ca un duș rece care-i coboruse brusc temperatura. Și acest aur care îi umplea buzunarele îi părea acum greu, îi părea o povară de nelegiuiti. Werner îl aștepta vesel amândoi revenire împreună acasă la Hoffman, unul râzând, dansând, cântând, celălalt visător, aproape întunecat. Cel din era Werner, cel de-al doilea Hoffman. Dar amândoi hotărâre să pornească în seara următoare spre Franța. Se despărțiră îmbrățișându-se. Hoffman, rămas singur, își numără aurul, avea 5.000 de taleri. Cugetă în de lung și în cele din urmă păru că ia cu greu o hotărâre. În timp ce stă pe gânduri sub lumina unei lămpi de aramă, fața îi era palidă, iar pe frunte îi curgea sudoarea. La cel mai mic zgomot, ce se auzea în jurul lui, Hoffman tresărea, se întorcea și își plimba privirile prin încăpere cu spaimă. Profeția ofițerului îi răsuna în urechi, recita cu glas căzut versuri din Faust și îi se părea că vede în pragulul și șobolanul rozător, iar prin ungherele camerei barba neagră. În cele din urmă hotărârea sa era luată, puse deoparte o mie de taleri pe care îi socotea absolut necesar pentru călătorie, iar ceilalți patru mii îi strânse într-un pachetel. Pe pachet lipi cu ceară o bucată de carton și scrise Domnului primar al Königsbergului a se împărți între familiile cele mai sărace ale orașului. Apoi, mulțumit de victoria pe care o repurtase asupra sa, ușurat se dezbrăcă. Se culcă și a dormit adânc până a doua zi la șapte dimineața. Când se trezi, prima sa privire se îndreptă spre cei o mie de taleri vizibil și spre celelalte patru mii împachetați. I se părea că totul nu fusese decât un vis. Vederea acestor obiecte în încredință de realitatea celor ce se petrecuseră în ajun. Dar mai reală decât orice pentru Hoffman, deși niciun obiect material nu se afla acolo pentru a i-o reaminti, era profeția bătrânului ofițer. De aceea, fără cea mai mică părere de rău, se îmbrăcă, ca de obicei, și luând cele patru mii de taleri, porni să-i ducă el însuși la diligența din Königsberg. După ce avusese totuși grijă să închidă într-un sertar, miace ce și-o oprise. Apoi, deoarece, după cum știți, cei doi prieteni hotărâse să pornească în seara aceea la drum, Hoffman început să-și facă pregătirile de călătorie. Tot umblând, prin camera s-a scuțurându-și o haină de praf împăturind o cămașă și câteva batiste, Hoffman își aruncă la un moment dat ochii în stradă și rămase în atitudinea în care l-am găsit noi. O tânără fată, între 16 și 17 ani, fermecătoare, o străină cu siguranță căci Hoffman nu o cunoștea, venea dinspre capătul opus al străzii și se ducea spre biserică. Nici când, în visele sale de poet, de pictor și de muzician, Hoffman nu mai văzuse o asemenea apariție. Era ceva care depășea nu numai tot ceea ce văzuse el, dar și ceea ce spera să vadă. Iar de la distanța la care se afla nu vedea decât un încântător ansamblu. Amănuntele îi scăpau. Tânăra fată era însoțită de o servitoare. Ambele care încet treptele bisericii ezuiților și dispărură sub portal. Hoffman își lăsă geamantanul pe jumătate plin, o haină vișinie pe jumătate scuturată, redingota sa cu brandenburguri pe jumătate împăturită. Și rămase nemișcat în dărâtul perdelei. Nu se temea decât de un singur lucru, să nu fie un înger și în loc să iasă pe poartă să-și ia zborul pe fereastră pentru a se urca la cer. Aceasta este situația în care l-am surprins noi și apoi Zacharia Werner. Noul venit, după cum am mai spus, puse mâna pe umărul prietenului său și îl sărută pe frunte. Apoi scoase un oftat prelung. Zacharia Werner era de obicei foarte palid, dar astăzi avea fața mai lipsită de culoare ca oricând. Dar ce e cu tine?" întrebă Hoffman neliniștit. O, prietene, strigă Werner, sunt un bandit, un mizerabil. Nu merit să mai văd lumina zilei. Trapăm capul cu securea, străpunge minim inima cu un stilet. Nu merit să mai trăiesc." Ei?" întrebă Hoffman cu ușurința omului fericit. Dar ce ți s-a întâmplat, dragă prietene?" S-a întâmplat? Vrei să știi ce s-a întâmplat, nu-i așa?" Ei bine, prietene, am căzut în ispita diavolului. Ce vrei să spui cu asta?" Când mi-am revăzut astăzi de dimineață, aurul mi s-a părut că a fost un vis. Cum un vis. Masa era plină, acoperită în întregime de piese de aur strălucitoare, continuă Werner. Când am văzut asta, când am văzut cum din fiecare piesă țâșnea câte o rază de soare, furia jocului m-a cuprins din nou. Nu am mai putut rezista. Am luat o treime din aurul meu și am dat fuga la casino. Și? Ai pierdut? Da, am pierdut tot. Ce să faci? Nenorocirea nu este totuși prea mare, fiindcă îți mai rămân două treimi. Stai că lucrurile nu s-au oprit aici. M-am întors, am luat cea de a doua treime și... și ai pierdut-o ca și pe cea din tâi. Mai repede, prietene, mai repede. Pe urmă te-ai dus iar acasă după ultima treime. Nu m-am dus, am zburat. Am luat ultimii 1500 de taleri ce mai rămâneau și i-am pus pe roșu. Dar din nefericire a ieșit negrul, zise Hoffman, nu-i așa? Da, prietene, negrul, oribilul negru, fără șovoială, fără remușcare, ca și cum ieșind, nu mi-ar fi spulberat ultima speranță." Și nu regreți miile de frederici decât din pricina călătoriei. Da, numai pentru asta. O, de mi-ar fi trecut numai prin gând să pun parte atât cât îmi trebuia pentru a merge la Paris, 500 de taleri." Asta te-ar fi mângâiat de pierderea restului. O, da, desigur." Ei bine, ăsta să fie necazul tău cel mai mare, dragul meu, Zacaria," zise Hoffman, ducându-se la Sertar. Poftim, iată, 500 de taleri, poți pleca." Cum să plec?" strigă Werner și tu. O, oh, eu nu mai plec." Cum nu mai pleci?" Nu, deocamdată cel puțin." Dar pentru ce? Cine te împiedică să pleci?" Cine te reține la Mannheim?" Hoffman își trase repede prietenul spre fereastră. Lumea începea să iasă din biserică, slujba luase sfârșit. Privește, privește, zise el, îndreptând cu o mișcare a mâinii atenția lui Zacaria Werner asupra cuiva. În clipa aceea, tânăra necunoscută își făcea apariția sub portal, coborând încet treptele bisericii cu cartea de rugăciuni la piept, cu capul plecat, modestă și gânditoare ca Margareta lui Gâte. Vezi?" murmură Hoffman, vezi?" Desigur că văd. Ei, ce zici? Eu zic că nu există femeie pe suprafața pământului care să merite să îi se sacrifice o călătorie la Paris. Fie ea chiar și frumoasa Antonia. Fie ea fiica lui Götlib Mur, noul dirijor al orchestrei teatrului din Mannheim. O cunoști, deci? Desigur. Îl cunoști pe tatăl ei? A fost dirijor la teatrul din Frankfurt. Și ai putea să-mi dai o scrisoare către el? O, desigur. Atunci șeze aici Zacaria și scrie... Zacaria se execută. Plecând în Franța, el recomanda pe tânărul său prieten, Theodor Hoffman, bătrânului său prieten, Götlib Mur. Hoffman abia așteptă ca Zacaria să-și sfârșească scrisoarea. Odată semnătura așternută, el smulse se hârtia și îmbrățișându-și prietenul, părăsi grăbit camera. Vei vedea, îi strigă pentru ultima oară, Zacaria Werner, că nu există femeie, oricât de frumoasă ar fi ea, care să te poată face să uiți Parisul." Hoffman auzi aceste cuvinte ale prietenului său, dar nu mai cat dixii să răspundă, nici măcar printr-un semn de aprobare sau dezaprobare. Cât despre Zacaria Werner, acesta băgă cei 500 de taleri în buzunar. Și pentru a nu mai fi ispitit de demonul jocului, se îndreptă spre stația poștalionului în același ritm în care Hoffman alerga spre casa bătrânului capel maistru. Hoffman bătu la ușa maestrului Götlib Mur exact în clipa în care Zacaria Werner se urca în diligența de strasbur. Capitolul 3. Maestrul Götlib Mur Însuși, dirijorul veni să deschide, deși nu-l mai văzuse niciodată, Hoffman bănuie imediat cu cine avea de-a face. Omul acesta, așa ca ragios cumpărea nu putea fi decât un artist, un mare artist. Era un bătrânel de vreo 55 de ani, 60, avea un picior strâm și cu toate acestea nu șchiopăta prea tare cu acest picior care semăna cu un burghiu. Mergând sau mai bine zis, țopăind înaintea persoanelor pe care le introducea în casă, el se oprea din când în când, făcând câte o piruetă pe piciorul său răsucit de parcă ar fi înfipt un sfredel în podea și apoi își continua drumul. Urmându-l, îl examina, tipărindu și în minte unul dintre acele fantastice și minunate portrete, care fac în opera sa o galerie atât de completă. Figura bătrânului era entuziastă, fină, spirituală, acoperită de o piele ca pergamentul și presărată cu puncte roșii și negre ca o partitură. În mijlocul acestei fețe ciudate străluceau doi ochi vii, ale căror privirte spre de au nestânjenite. Căci ochelarii săi, de care nu se despărțea nici chiar noaptea, erau când sus pe frunte, când pe vârful nasului. Numai atunci când cânta la vioară și ridica capul, privea de la distanță, ajungea să se servească de această mică unealtă, care părea la el mai degrabă un obiect de lux. Avea capul chel, ascuns sub o neagră. Hoffman privi în jurul lui, dar nu văzu pe nimeni. Îl urmă deci pe maestrul Götlib, care, după cum am mai spus, mergea înaintea lui conducându-l. Maestrul Götlib se opri într-o cameră mare plină de partituri cu foi volante muzicale. Pe o masă se aflau vreo 10-12 cutii de vioară, mai mult sau mai puțin împodobite. În vremea aceea, maestrul Götlib se pregătea să înceapă repetițiile la Căsătoria Secretă de Cimarosa. Un arcuș îi sta în fi după ureche, avea un toc, iar degetele erau pătate de cerneală. Cu aceste degete tărcate, el luă scrisoarea pe care Hoffman i-o întindea, își aruncă ochii pe adresă și recunosc cu scrisul. Apoi spuse, O, Zacaria Werner, poetul! Poet, dar cartofor! Apoi, ca și cum calitatea răscumpăra, oarecum defectul adăugă, cartofor, cartofor, dar poet!" Desfăcu scrisoarea, A plecat, nu-i așa? Da, a plecat. Chiar în momentul acesta, domnule!" Dumnezeu să-l călăuzească, adăugă Götli ridicând ochii spre cerca pentru a-și recomanda domnului prietenul. Face bine că pleacă. Călătoriile formează tineretul. Dacă nu aș fi călătorit, nu i-aș cunoaște astăzi pe nemuritorul paeziello și pe divinul Cimarosa. Dar, zise Hoffman, nu le-ați cunoaște totuși mai puțin opera maestre? Da, opera lor, desigur, dar ce înseamnă să cunoști opera fără artist? E ca și cum ai cunoaște sufletul fără trup. Opera este spectrul. Opera este ceea ce rămâne din noi după moarte. Nu vei înțelege niciodată în întregime opera dacă nu ai cunoscut omul. Hoffman dădu din cap. E adevărat, zise el. Nici eu nu am ajuns să prețuiesc cum se cuvine opera lui Mozart până ce nu l-am cunoscut personal pe artist. Da, da, zise Gottlieb. Mozart are multe lucruri bune. Și de ce? pentru că a călătorit, pentru că a fost în Italia. Muzica germană tinere este muzica oamenilor, dar ține minte asta. Muzica italiană este muzica zeilor. Și totuși, relua Hoffman surâzând, nu în Italia a scris Mozart, nunta lui Figaro și Don Juan, căci cea din tâi a fost compusă la Viena pentru un împărat, iar cealaltă la Braga pentru teatrul italian. E adevărat, tinere, e adevărat. Și îmi place să descoper în dumneata acest spirit naționalist care te îndeamnă să laper pe Mozart. Da, desigur, dacă bietul de el ar mai fi trăit și dacă ar mai fi făcut una sau două călătorii în Italia, ar fi ajuns un maestru, un mare maestru. Dar acest Don Juan despre care vorbești și această nuntă a lui Figaro, cum le-a făcut? Cu librete italienești, cuvinte italienești, cu o rază din soarele Boloniei, al Romei sau al Neapolelui. Crede-mă, tinere, acest soare trebuie să-l fi văzut, să-l fi simțit pentru a-i prețui valoarea. Iată, eu am părăsit Italia de patru ani și de patru ani tremur într-una de frig, cu excepția clipelor când gândul îmi zboară spre Italia. E destul să mă gândesc la această țară pentru a mă încălzi, pentru a nu mai trebui nici paltonul, nici haina și nici chiar tichia. Amintirea ei îmi dă viață, o, o muzică a Boloniei, o soare al neapolelui. Și pe figura bătrânului se nu o clipă suprema beatitudine. Trupul păru a-i de o delicioasă înfiorare, ca și cum torente de soare meridional i-ar fi inundat bătrânele mădulare.